Звеліла вона Він читав далі Мустафа питав у начальників племен Мінбаші Яка потрібна їм зброя Писав я не до Стамбула Називаючи імперію оскопленою Натяк на великого візира Євнуха І питав, чи довго вони таке терпітимуть Зухвалі листи, за якими вчувався брязки зброї Коли це не підробка Тоді що ж? Страшно, візире? Шорстко спитала Роксолана «Ти зблід, читаючи ці послання, а що ж робити мені? В мене зблідла душа Мої сини не ждуть смерті великого султана Вони насолоджуються життям під його благословенною тінню А син цієї черкешенки вже з очікує смерти свого батька І всіх братів, бо тільки ця смерть відкриває йому шлях до престолу А його матері дає змогу повернутися в топкапи І зайняти покої валіде» Син Черкешенки втратив терпець, він почав вірити, що султан Сулейман не помре ніколи І він не помилився, бо так воно й буде, принаймні, для самого Мустафи І ця нікчемна махідевра ніколи не ступить за брами великого палацу, бо вигнані султанщі не повертаються Не повертаються Але де ж були ви? Дізири, опора трону, найвірніші люди падишахові. Чом не впіймали злочинної руки? Чом не помітили, не викрили, не перехопили, не захистили? Чом? Рустем не звик, щоб на нього нападали. Захищатися не вмів, не любив, а тут і захищатися не виходило. Завжди вважав усіх довкола дурнями. Тепер не вадило ударити дурника й самому. Та й було перед ким? Перед самою султаншею. Ваша величність, ну які ж з нас візири? Сулеймана пашу слуги півдня підводять з постелі. А другу половину дня він думає лише про те, як влягатиметься в постіль своєю тушею. Хусрев паша не встигає з'їсти якийсь шматок, як воно з нього виходить, не затримуючись і не лишаючи ніякого поживку. Він жде, коли вже вмре від голоду. А ми ж коли він помре, щоб звільнив місце для когось іншого. Четвертого візира султан називати не хоче, вагаючись між двома молодими пройдисвітами, яких узято ще з пажів покійного скендерчили бії після його страти в Багдаді. Між Ахметом пашею і мехмедом пашею? Соколу. А я погляньте на мене, ваша величність. Хоч я й зять ваш. Але голова в мене з самих кісток, як у коняки Тільки в коняки і кістки розумніші Бо вона вміє підставляти спину Я ж не вмію і того Не вмієш підставляти спину То доведеться підставити голову Шорстко мовила Роксолана Не піддаючись на в похмурі жарти Як це так, що при дворі тисячі дармоїдів А рятувати султанську владу від загроз Має один Гасана Га, Гасана Га? Рустем лише тепер згадав про султанчиного довіреного. Виходить, цей чоловік тут не для того тільки, щоб подати йому згорток з листами Мустафи. Подає те, що сам і роздобув. «Як же Гасанга роздобув усе це добро, ваша величність?» Вона кинула на Рустема погляд, від якого в серці. «Як? А ти не знаєш? За золото!» яке ви гребете з султанської скарбниці і все ховаєте під себе. А його треба пускати на справи державні, платити там, де треба. Все купується і продається, продаються навіть оракули, що довели колись лідійські царі мемнади, підкупаючи дельфійську піфію. Що це за дельфійська піфія, Рустем ясна річ не знав. Знав Коран, якого вчили ще малим хлопчиком, вбиваючи в його стрижену голову вірність ісламові і новим хазяям. Знав зброю, жорстокість, неволю, тверде життя іконів. Щоправда, піфією звали Кобилу, на якій він колись учив Султаншу їздити верхи. Кобилу назвала так Султанша, а вибирав її ще лошицею він. Знався на цьому досконало. Гарну коняку бачив з льоту. Очі поставлено близько, лоб округлий, як склепіння в мечеті, погляд ясний, вогнистий, вузькі храпи, довгасті рожеві ніздрі, мов породистої жінки, лебедина шия, сухарлява морда, шовковиста грива, коротка леснюча шерсть, довгий хвіст, а груди, груди, як у султанщі, що рвуть усі найпросторіші шовки. І ця жінка, його теща чи надовго? На щастя? Чи не без голів'є? Гаразд зіпнула розсолана. Хто чого не вміє, того вже й не навчиться.